Eleccions Municipals 2011. Entrevista amb els candidats. Gent pel Progrés de Tiana es presenta a aquesta cursa electoral com l'equip de casa. El partit vol continuar governant per consolidar un model de poble actiu i ecològic, tal com diu el seu lema de campanya. Un projecte que presentem parlant amb el candidat de la formació, Emili Muñoz, benvingut. Hola, què tal? Doncs, primera pregunta, creu que en aquests quatre anys el capdavant de l'Ajuntament ha pogut realment complir els objectius que s'havia marcat al principi? Avançar en les línies mestres del model de poble que volem sí i indefusiblement. Penso que l'important no és tant el, la quantitat exacta de projectes realitzats, que ha sigut molt alta, però òbviament no tot es pot fer, sinó si hem sigut fidels a una estratègia de poble de futur que eh, hagi avançat aquests quatre anys. I en això estem satisfets. Per a quina és les dues grans línies que pensem que Tiana necessita desenvolupar en el present ni en el futur, i ja en el passat, perquè nosaltres portem 12 anys amb aquestes línies, no? una és que, ja aquests 15 anys, ha corregut molt el risc, i encara no està descartat, de desdevenir un poble dormitori, i el repte d'aquests 15 anys és de garantir que sigui una comunitat estructurada, cohesionada, on es faci vida, on passin coses socials interessants. No? al eh, doblar la població en aquests pràcticament 15 anys s'ha doblat, passat dels 4.000 als 8.000 habitants que hi ha a sua mare, Tiana és obvi que aquest repte eh, és la clau de tota la nostra acció eh, com a grup polític en els 12 anys i especialment en aquests eh, 4 anys d'acció de, de, de govern i l'altre repte que té Tiana que ha tingut i que té i que continua tenint perquè també és també pot ser reversible és que la seva estructura territorial, el seu urbanisme, la seva integració a l'entorn sigui coherent, sigui eh, equilibrada i sigui un poble que no sigui una, una urbanització sumada a altres urbanitzacions. Per tant, en aquestes dues línies Eh, podem posar molts exemples que il·lustren que hem avançat d'una manera eh, notable. No? Uh -huh. I en uh, tots aquests projectes que han anat fent, doncs, uh, com deien en l'últim ple municipal del mandat, se n'han fet molts, però també alguns han quedat en el calaix. La crisi ha estat l'únic argument doncs, que... Uh, els han pedit complir totes les seves, les seves expectatives o plans? A veure, jo primer voldria parlar del que hem fet, no? Perquè les, el 15 o el 20% de, de detalls o de projectes concrets, perquè hem tingut la gosadia al començament del mandat, de dir volem fer tot això, per tant, eh, se'ns pot demanar explicacions i les hem donades ja a nivell públic en bona part, és eh, el bon percentatge d'accions que hem fet. Per exemple, en aquesta línia de poble cohesionat, de poble eh, viu, Eh, hi ha hagut una línia mestra que ha sigut l'educació una altra segona línia mestra ha sigut la cultura i una tercera és que el, Diana sigui un poble viu econòmicament eh, i una quarta ha sigut que l'ajuda el suport, la, la solidaritat social amb qui té més problemes sigui també una línia mestra d'actuació. Actu, en aquestes hem avançat d'una manera molt notable. No és tot encara el que s'ha de fer ni és tot consolidat però L'esforç que hem fet, a l'haver-nos deixat la pell amb tots tot els equipaments educatius, l'haver-nos deixat moltes hores i molt diner en què l'escola de l'Ola pogués tenir un nou edifici, ens hi jugàvem molt, perquè estructurar el poble a través de l'educació és una de les claus, i si no teníem l'edifici de l'Ola nou, no tindríem una segona escola tiana i no hauríem tingut un institut. Per tant, aquí ens hem dedicat esforços, gestions i finalment molt de diner, ens hem gastat pràcticament 700.000 euros perquè fos possible a aquesta escola. Però és que després en la promoció econòmica, en les activitats econòmiques pensem que s'ha iniciat i estat molt per desenvolupar tota una línia per garantir que a Tiana eh, hi hagi més vida més enllà de l'habitatge de cadascú i més enllà de, doncs, de l'entorn bonic que tenim, sinó que hi hagi molta més vida per tant, o en serveis socials incrementar en dos places l'equip de serveis socials per donar resposta a les noves necessitats o bé incrementant un 75% les partides d'ajuda social a la gent que té més econòmiques directes, són línies, són accions concretes que ens han permès avançar en aquest repte no consolidat encara de que finalment els 8.000 tianencs i tianenques siguem un poble on tothom se sent d'una comunitat social integrada i no d'una urbanització, diguéssim, de casetes aparellades o de pisets, no? De fet, a la presentació pública de la seva candidatura destacaven, i com a titular doncs, era contundent, que es quedaria blindat a la cultura, al medi ambient i també els serveis socials doncs, de les possibles retallades que vinguessin de la Generalitat. Això des d'un Ajuntament es pot fer? Em referia sobretot el que podem decidir des de l'Ajuntament. Des del que podem fer per les polítiques d'altres, el que podem és oposar nos i és negociar, és gestionar, ho hem fet aquests quatre anys. Penseu que al 2008 va haver la sotregada de la crisi a nivell d'Estat i a nivell català que es va començar a notar. A Catalunya vam tenir una segona crisi econòmica i és que eh, el finançament eh, previst per la Generalitat de Catalunya van estar dos anys negociant-ho i un cop es va acordar, fa un any i escaig, no s'ha donat Per tant, el que hem fet és gestionar, pressionar, eh, buscar recursos i deu ni dol que hem aconseguit. Però quan nosaltres ens referíem que un dels objectius del proper mandat i ja el 2012 que el tenim aquí a tocar a efectes pressupostaris és que hem de consolidar l'equilibri que hem aconseguit al 2010 i que espero que puguem aconseguir el 2011 però que en aquest equilibri, si hi haguéssim encara de fer més ajustaments perquè hi han dos factors que no controlem del tot no controlem, vaja, un els ajuntaments tenim un 25% de recursos que ens venen de fora, automàticament venen de fora per la població i per els ingressos que tenen les altres administracions. Si això continua baixant, aquí tenim un, un, un problema que haurem de gestionar. I també tenim un altre, un altre element d'incertesa, i és que, eh, tot i que en el 2011 ja el pressupost d'ingressos només depèn eh, 1,6% de l'activitat la, constructora, o sigui, pràcticament residual, uh -huh. encara hi ha uns ingressos que s'han mantingut estables en aquests darrers anys, que és tot la, el tràfic de, de compra-venda d'habitatges i de propietats. El compra-venda ha funcionat bé, hi ha uns ingressos de, de plusables importants, però això també pot ser accidental. Per tant, en el cas que haguem de tornar a fer o continuar fent aquests ajustaments diem i ens comprometem pel que fa a les despeses i als programes municipals en educació, cultura, medi ambient i programes socials ni un pas enrere del que hem aconseguit i òbviament si altres entitats com per exemple intenten retallar-nos al servei de ginecologia integrat en el centre de salut de Diana gratuït per totes les dones de Diana ens hi oposarem aferrisadament Ah, abans també hem mencionat una altra de les potes importants, per exemple, al poder de Tiana, com és la cultura. Quines són les propostes doncs, principals en aquest àmbit? Mira, en cultura jo penso que en els últims vuit anys, sobretot, hi ha hagut un, un, un, unes diners mestres de continuïtat que han sigut molt positives pel poble. Eh? I quan dic això, estic dient que l'anterior mandat, sobretot l'anterior mandat, en altres vam ser més crítics, per l'anterior mandat i la gestió de la Maria de gado Raire, nosaltres hi vam coincidir plenament les línies de treball de l'anterior mandat. Eh? Per tant, en aquest, el que hem fet és consolidar i confirmar el que ells vas fer en l'anterior mandat, i en aquest sentit el nostre reconeixement, que ho vam fer -ho ja va acabar l'anterior mandat de la Maria de gado, Uh, i ampliar algunes activitats, alguns projectes però molt en les mateixes línies Què és el que nosaltres hem, hem insistit més i que pel proper mandat no farem altra cosa que intentar mantenir-ho dintre de totes aquestes situacions tan incertes que tenim, no? Doncs, tot el que és uh, l'activitat cultural um, de les entitats i dels creadors i artistes de Tiana professionals, estudiants o amateurs. Aquesta és una línia que l'hem treballat, que ja es va iniciar, insisteixo anteriorment, perquè en aquesta, a veure, la festa major petita, la, la, la festa major petita ha sigut una festa ja pràcticament del món, del món de les entitats i, de, i, de les, i dels creadors de, de Tiana. El, el, els festivals de música de concerts al Jardí, per primera vegada o per molt, poques primeres vegades eh, professionals joves eh, que acaben d'estar en estudis artístics han tingut un públic, han tingut un espai molt agradable per on actuar. Per tant aquesta línia de la creació de la formació i de la participació, la festa major i el cicle festiu, sortosament en aquests dos últims anys, la festa la Comissió, de programació, i eh, hi ha més de 20 persones. Eh. Per tant, aquesta línia de participació, de creació, de formació d'identitats i artistes i creadors locals per compartir-ho amb tota la població és la que seguirem desenvolupant. Abans deia que un dels objectius era aconseguir que Tiana no sigui un poble dormitori i que, per tant, en l'àmbit del comerç, imagino, i també en l'àmbit de l'ocupació, doncs, és important desenvolupar-la. Quins són els seus projectes en aquest sentit de futur? Sí, aquí les... és fer un salt endavant en les línies que hem iniciat també aquest mandat i penso que sí que en aquest mandat hem sigut clarament novedosos, és eh? com en cultura penso que hem desenvolupat línies anteriors i hem ampliat algunes activitats. En el terreny de la promoció socioeconòmica i de l'ocupació penso que eh, totes les campanyes de les fires eh, de diversos sectors tradicionals en la producció a diana, eh, les campanyes singulars amb els comerciants la difusió dels productes locals a través de diversos mitjans això ha generat ja una, una dinàmica que el proper mandat el que volem és consagrar-ho això amb la creació d'un organisme que no tingui gaires costos però que faciliti la, eh, impulsar encara més tot el que és producció i productes locals diem un consorci eh? un, un consorci de la promoció eh, econòmica i de la promoció de l'ocupació atiana que acabi d'estructurar més energies i que sigui un element que pugui aconseguir subvencions i ajudes d'altres administracions més fàcilment que el que pot fer un, directament un ajuntament per eh, impulsar totes aquestes eh, dinàmics una mica de producció local i sense oblidar el rarafons de l'ocupació. Ocupació, la nostra idea és formació, l'Ajuntament pot continuar reclamant i fent activitats formatives i tenim propostes que, que ja les detallarem els propers dies, i eh, després també una línia d'ajuda i de suport i de contenció a les persones amb crisi eh, familiar. Aquí també introduirem alguns canvis en la gestió de les ajudes a nivell de serveis socials per fer-les d'una manera més personalitzada que el que s'ha fet fins ara. En la presentació oficial d'aquesta candidatura també van dir que es presentaven com l'equip de casa. que és el que es diferencia de la resta de partits? Bé, ho hem dit, i això és molt objectiu, la nostra assemblea local eh, és independent en les seves decisions per Tiana. Mostra d'això, et porto el pressupost de la campanya. Us ven ve públic avui, eh? Uh -huh. Estavem a la la primícia del pressupost de campanya de gent pel progrés de Tiana, d'aquestes municipals. Mm? Això és un exemple de que eh, el nostre pressupost ens el mengem nosaltres. Que en total el direm que és de 8.500 euros. 8.500 euros, dels quals 2.000, només 2.000, esperem que ens vinguin de la Direcció Nacional de l'Entesa pel Progrés Municipal, uh -huh. i els altres eh, 6.500 doncs, procedeixen de recursos propis, entre els quals hi ha sobretot 5.000 euros d'un crèdit personal que demanem els 5 primers candidats. Per tant, des d'això, fins a l'aprovació de les llistes o l'aprovació del programa, nosaltres som una assemblea independent. I com a eh, col·lectiu a nivell de Catalunya, l'he entès pel problema municipal fa pràcticament ja tres anys, que es va constituir com a entitat jurídica, com a entitat política pròpia. Tenim una coalició amb Iniciativa per Catalunya Verge, perquè en el programa, sobretot de caràcter d'orientació social i ecològica, hi coincidim, però que pot ser que no hi coincidissin. Per exemple, a les autonòmiques no va haver-hi acord. La, la Direcció Nacional de la Entesa del Problema Municipal no va arribar a acord a una sèrie de temes programàtics i doncs, les EPMs no es van implicar en la campanya autonòmica. Volem dir en aquest sentit que som més de casa que ningú, els altres tots són tianencs de so carrel com nosaltres, però la seva estructura i penso que també es veurà quan s'hi posen tots a sobre la taula els pressupostos d'on venen els seus recursos Bé, precisament doncs parlant i fent referència a altres partits, al llarg d'aquests quatre anys s'ha parlat molt de la crispació política, com ho valora? Nosaltres no tenim majoritàriament normalment una responsabilitat directa, jo penso que ha vingut sempre per altres costats i que hem fet molt d'esforços, només cal sentir més que llegir, sentir les transcripcions o les gravacions dels plens per veure on està en diríem les estratègies d'atenció sempre et pots equivocar perquè quan hi ha una estratègia d'atenció sempre un o altre pot perdre els estrets i, i, i amb això demano disculpes perquè alguna vegada també m'ha pogut passar sobretot a la meva responsabilitat màxima però molt, molt ocasional i molt poc freqüent i gens com a estratègia de partits ni de govern en relació a l'oposició per tant, d'altra banda, en relació a anteriors mandats, sense anar més enllà l'anterior, penso que Tiana ha sigut una bassa d'oli. Uh, va dubte en algun moment, després d'haver viscut aquests quatre anys i, i d'haver fet tota la feina feta i de, com dèiem, aquest panorama polític que s'ha viscut a la vila, va dubte en algun moment tornar-se a presentar com a candidat de gent? Uh, no per la feina que estàvem fent, que era satisfactòria. Però sí que t'haig de ser sincer que eh, més o menys en el segon any del mandat, quan els atacs anaven incrementant-se a nivell personal contra mi i sobretot contra la meva família i els meus fills, eh, sí que vaig tenir alguna dubte de dir no val la pena que els meus fills no visquin tranquil·li en aquest poble. Per tant, fins aquí va arribar l'aigua que sortosament després algú ha anat posant seny i doncs en els últims mesos aquestes nivells d'assetjament personal i familiar cap a mi i cap a algun altre membre de govern doncs, no, no s'ha perpetuat. Parlem del panorama que ens trobarem a partir del 23 de maig. Van arribar a estar actualment com a alcalde de Tiana després d'haver pactat amb Convergència i Unió. Es planteja la readició d'aquest pacte? Nosaltres pactarem entre el 23 de maig i l'11 de juny, després de les converses amb tots els grups polítics que entrin a l'Ajuntament. No tenim ni vetos per ningú ni preferències per ningú. Quina són els dos indicadors de la possibilitat de pactes? El programàtic. I, òbviament, hem fet unes línies de treball aquests quatre anys que difícilment acceptarem impactar amb ningú, sigui que sigui, que vulgui fer eh, canvis eh, radicals. No? Els programatis és la clau. I, un segon, la eh, governabilitat la majoria ha de ser un govern de majoria i la confiança mútua per tenir garanties de que durant quatre anys hi haurà estabilitat per tant la, la, la, la credibilitat mútua la confiança mútua i ser un partit de majoria o per un govern de majoria serien els dos criteris sobre els que nosaltres obertament parlarem amb totes les forces que entingen l'ajuntament I ha estat difícil governar conjuntament amb un altre partit com convergència i Unió Doncs no no jo penso que hi ha hagut jo que conec que en la mida municipal i com han funcionat molts, molts, eh, molts governs de coalició entre forces d'esquerra o què ha passat dins dels mateixos partits eh, que governen en minoria o que governen a majoria en solitari doncs ha sigut un govern francament plàcid eh, havent hagut d'afrontar una eh, la sotregada econòmica que ens va obligar a replantellar coses que les vam pactar prèviament i que les vam fer públiques en el programa de govern que vam fer públic. Hem seguit el pla, el pla de govern fil per randa fins allà on hem pogut arribar pel temps disponible i pels recursos disponibles i eh, aquesta lleialtat i confiança en que el que es pacta es compleix a nivell de de govern municipal d'un poble petit és una gran garantia de que es facin coses pel poble i la ciutadania i no et perdis en picabaralles internes. No? Parlem també de mitjans de comunicació perquè ara ja fa uns anys doncs, vam plantejar des del govern crear una comissió de seguiment dels mitjans de comunicació expliqui'ns doncs, està aturat actualment aquest projecte per què i quin és el futur en aquest en els mitjans de comunicació han fet dos línies d'actuació. Una regularitzar, normalitzar les condicions eh, laborals i d'accés a les mitjans de comunicació i des, des dels primers mesos vam trencar una dinàmica que hi havia, que era els contractes, pràcticament tots excepte una persona al final, però després de 10 anys, eren al més llarg de 8 o 10 mesos i hem tingut tradactores i directores de la ràdio, que tu bé coneixes que han estat eh, 6 anys en contractes de 6 a 8-10 mesos, canviant de nom la seva funció. Contractes clarament al·legals per no dir il·legals. Hem estat molts anys amb accés a les mitjans de comunicació, sense cap concurso oposició públic normalitzat i sense haver reclamat mai el títol de periodisme per poder accedir a plaça de redactor o de director eh, en concursos públics. Mm. Això ho hem arreglat en tots els casos tot les places tenen un contracte interní que es va convocar en a plaça, en una convocatòria. Està ara en marxa la convocatòria que l'hem aplaçat perquè sense ha tirat el temps de sobre per passar a ser definitiva les places i exigim sempre les titulacions que l'administració exigeix segons la categoria de les places. També m'ha reclat una mica el sou, no prou, però es van pujar d'entrada pràcticament un 15% en relació a als anteriors, anteriors sous. L'altra línia d'actuació és a on hem quedat bloquejat perquè eh, hem, hem creat la normativa de, de funcionament dels mitjans audiovisuals de, de, de municipals de Tiana. Aquesta normativa que s'ajusta a la llei, que l'ha aprovat el Consell de, de, de, de l'Audiovisual de Catalunya fa pocs mesos eh, i que fins i tot ens vam felicitar per atrevir-nos a fer eh, aquesta normativa que pocs ajuntaments la tenen, i té un gran avantatge, que és un petit defecte, i és que el Consell dels Mitjans de Comunicació s'ha de triar per consens de dos terços del ple municipal, o sigui, nou vots com a mínim, ha triat el govern té set vots. I la direcció s'ha d'anomenar també per dos terços del ple municipal. Aquest Consell el composen, segons diu la llei, i així seria, així seria si l'haguessin pogut elegir, un terç aproximadament de tècnics mmm, dels mitjans coneguts en el poble, un terç de representants cívics, socials i un terç de representants polítics. Això hauria sigut l'impuls definitiu. Fa gairebé dos anys que està, que està aprovat i aturat perquè si l'oposició, sobretot el partit majoritari, no s'hi posa a la tasca que hi hem portat dos o tres vegades a les comissions informatives per portar-los al ple de que no han volgut parlar del tema, està bloquejat. Parlem, ja anem acabant, però parlem d'un tema molt important com són les arques municipals. Qui entri i qui, qui sigui el proper alcalde de Tiana, tindrà una tasca dura a partir dels del, propers quatre anys tenint en compte la situació econòmica en la qual es troba l'Ajuntament de Tiana? No més dura que la que hem tingut. No més dura ni de bon tros que la que hem tingut. Perquè, a veure, abans de la crisi, que és la segona sotregada que hem rebut en aquest mandat la primera la vam rebre el juny del 2007 quan vam veure més de prop com estava l'agenda municipal. municipal a data 5 de juliol del 2007 devíem, havíem de pagar inversions fetes en anys anteriors per valor de 7.300.000 euros i pocs mesos després vam veure també una sèrie de despeses de compromisos, d'obra de, feta d'encàrrecs de, que no havien constat en cap pressupost, per tant no teníem informació i que superaven també els 500.000 euros. Per tant ja vam començar amb un ròsec important. És que el primer pressupost del 2008, el del juny es adonem que els ingressos previstos doncs no funcionaven i aquí hem hagut de fer tot el que hem anat explicant. No? Per tant ara acabem el mandat amb hem arrossegat un dèficit de, dels dos anys terribles 2008-2009 que ens va agafar tot de sorpresa començant pel president de l'Estat però que després dels dos anys hem anat actuant, actuant sense parar i aquest dèficit que en aquests dos anys es va, es va, va ser dels 800.000 euros perquè era i tot això que vam baixar eh, en despesa era impossible poder actuar tant de pressa en aquests moments acabarem el mandat que serà poc més de 600.000 euros aquest dèficit de, de, del pressupost ordinari i que l'haurem d'acabar de, de complementar amb un pla sanejament que està funcionant i que eh, en el proper mandat doncs, es podrà sanejar d'una manera fàcil després tenim el deute, el deute que vam començar amb 7 7.300.000 euros acabarem el mandat amb poc més de 6 milions de deutes bancaris eh, que s'estan tornant d'una manera prou fluida també eh, tot i que eh, nosaltres només hi hem posat en aquest deute bancari 1.300.000 euros 1.300.000 euros, per tant la situació està controlada al 2010 hem generat un superàvit, Al 2011 està previst que s'equilibri i tenim unes incerteses externes que són sobre les que nosaltres diem que de cada 2011 hem de fer una nova previsió no ja pel que tenim sobre la taula, sinó pel que pugui venir que no ens agafi de sorpresa com a tots ens va agafar el 2008 Uh, precisament doncs, suposo que parla de la contenció de cara als propers anys i properes actuacions, no podrem parlar d'inversions, però hem de dir que, que abans parlàvem de la cultura i de l'importància que li donen a la cultura en el seu programa electoral. Um, precisament al llarg dels últims anys també doncs, diversos festivals han desaparegut, uh, alguns festivals de música i artístics, com un dels de del Pallasso, han anat veient com es reduïa la, seva, la subvenció municipal. Ha sigut la crisi? Aquestes informacions que dones són incertes, Patrícia, ho sento l'un dels nostres payassos, nosaltres vam augmentar la subvenció i la vam fer oficial. Uh -huh. eh? Tenir una subvenció del voltant de 12 a 14.000 euros, la vam fer fixa en 15.000 euros i a més a més hi han col·laborat activament fent convenis i donar-los garanties de cara a altres administracions perquè l'any passat poguessin tenir una subvenció de 70.000 euros, indirectament a través de l'ajuda també del suport que va fer l'Ajuntament. Per exemple, festivals encantat haver suprimit tres festes nocturnes que costaven en conjunt 100.000 euros aquí sí que vam fer un bon estalvi ja el primer any i abans de la crisi eh? poso una, eh, un exemple d'aquestes tres festes nocturnes una uh -huh. és Sant Joan l'altra és l'Amaró Roc i l'altra és l'Empollada el cost de l'Empollada del 2006 més de 35.000 euros amb això paguem quasi bé tot l'any del servei del casal de, la, de joves eh? del servei de l'empresa que ajuda a dinamitzar el casal de joves pràcticament cobrim tot l'any per tant, eh, en cultura en cultura hem tres hem, hem, hem, hem suprimit coses innecessàries, fins i tot ens sembla que negatives algunes d'elles però sobretot amb un estalvi de 7.000 euros que ens ho podíem permetre perquè no formaven part d'una tradició de diana en canvi, la creació la participació la, la implicació dels artistes locals els, els, les actuacions dels artistes locals des de la festa major als festival, això ha sigut una novetat i diana i que amb, amb un diner semblant o una mica menys una mica menys perquè hem suprimit aquestes alegries hem pogut tenir joves eh, artistes que tenen un, un marc d'actuació diana i no oblidem també que hem creat l'escola de música i dansa perquè hem apostat per la, per la creació, per la formació més de 200 alumnes des de 3 anys cinquanta o més i que en aquest curs pràcticament l'ajuntament només li costa l'edifici hem anat a aconseguint subvencions per tant en cultura hem apostat pel que pel que avant, la creació la formació als artistes i les entitats locals i la dinàmica local el talonari el txec, l'espectacularitat del duo dinàmico no ni la podíem permetre ni la volíem. I ara sí que acabem l'entrevista deixant-li doncs uns minuts perquè pugui adreçar-se doncs, als ciutadans de Tiana per dir allò que vulgui. Bé, a veure, l'acció del govern d'aquests quatre anys pensem que ha sigut enormement coherent, malgrat totes les dificultats que hi ha hagut. Que tenim una idea de poble molt clara des de gent als burguers de Tiana, que l'estem desenvolupant des que ens vam fundar lluitant contra urbanització de l'alegria i lluitant per aconseguir eh, noves escoles a Tiana, per exemple l'escola Bressol eh, que ho hem aplicat amb tot el rigor que hem pogut i que tenim molt clar quin és el projecte de futur de Tiana en aquestes dues línies de poble cohesionat i de poble equilibrat urbanísticament integrat en, en el seu entorn i ecològicament avançat volem fer de Tiana un futur ecopoble i estem avançant, per tant en 4 anys, en 12 de treball i en 4 de govern això no es consolida Pensem que en mereixem la confiança per donar-li una altra passada a aquesta línia de treball i ser gent majoritari en el nou govern que es formi pensem que és una gran garantia perquè això continuï en els línies que hem encetat. Per tant, aquest és el seu objectiu? Aquest és el nostre objectiu, de consolidar, d'anar més enllà en algunes coses i eh, de poder fer irreversibles eh, alguns aspectes d'aquesta línia de poble viu, actiu, ecològicament avançat i integrat en el seu entorn natural. I quants són els regidors que, doncs, que es plantegen com a èxit? Bé, cinc. Sí, cinc sí, seria èxit. Sabem que tots tenen doncs, les seves possibilitats, eh, tothom s'ha treballat el millor que pot... Hi ha molta diversitat de la societat catalana i diuen que nosaltres eh, en fi, poder avançar una vegada més, perquè les tres eleccions anteriors sempre hem avançat en número de vots en regidors, doncs bé, que menys que també poder avançar en aquestes. I a partir d'aquí pogué ser majoritaris en un futur govern. Doncs Emili Muñoz, moltíssimes gràcies. A vosaltres.